Подушка Ваймза була холодною і твердою. Він обережно її помацав. Вона була такою холодною й важкою, бо була не подушкою, а столом. Його щука, уже до нього прилипла, і він намагався не думати, що то за клейка субстанція їх поєднала. Він навіть не встиг зняти свою кольчугу. Але йому вдалося відклеїти одне око. Він написав у своєму зошиті. Намагався все розставити на свої місця. А потім заснув прямо за столом. Котра година? Немає часу відновляти всю картину. Він прочитав. Викрадено з гільдій найманців. Ружжо. Убиток ливця. Запах веєрверків. Шматок свинцю. Алхімічні символи. Друге тіло в річці. Клоун. Де його червоний ніс. Ружжо. Його погляд застиг на папірці за карлючками. Я на правильному шляху. Подумав він. Неважливо знати, куди цей шлях веде. «Треба просто ним йти. Якщо придивитися, завжди можна виявити злочин. Тут явно видно руку найманців. Іти за кожною підказкою, перевіряти кожну деталь, копати, копати, їсти хочу». Він став на ноги, похитався і подивився на своє обличчя втріснуте дзеркало над чашею для вмивання. Події попереднього дня відфільтрувалися через брудну марлю пам'яті. Центральну позицію займало обличчя лорда ветінарі. Сама думка про нього розгнівала Ваймса. Чудово, просто чудово. Він наказав Вайнсу припинити розслідування крадіжки з Вайнс витріщився на своє зображення у дзеркалі. Щось вкололо його у вухо і розбило дзеркало. Миттеба вам перевів свій пильний погляд на новий отвір у штукатурці, оточений залишками дзеркальної рами. Навколо нього уламки скла дзвеніли по підлозі. Вайнс застиг на місці. Потім його ноги, дійшовши до висновку, що мозок перебуває в іншому місці, кинули решту тіла на підлогу. На столі також задзвеніло. Вибухнула недопита пляшка обійми ведмедя. Ваймс навіть не міг згадати, коли її купував. Він доповз до вікна і нарешті випростався. У його свідомості спливали образи. Мертвий гном, у отвір у стіні. Думка, здавалося, зароджувалася в його спинному мозку і лише потім поширювалася до головного. Стіни були з дерева та штукатурки, та ще й старі. Якщо постаратися, їх можна проколупати пальцем. Щодо шматка свинцю... Він стиг стрибнути на підлогу саме в той момент, коли у стіні біля колишнього дзеркала з'явився новий отвір, що дивовижним чином збігався за діаметром з отворами, уже пробитими у стіні біля вікна. Повітря заповнив пил від штукатурки. Його арбалет стояв притулений до стіни. Стріляти з нього вамсь не вмів. А хто взагалі вмів? Наводиш на мішені стріляєш. Він підтягнув його до себе, перекотився на спину, уперся ногою в скубу й з силою потягнув тятиву доти, доки що скласнуло, і тятива стала. На місце. Потім він перекотився, підвівся на одне коліно і вклав у жолоб стрілу. Це точно була баліста, не що інше. Мала бути. Можливо, навіть розміром з дорослого троля. Хтось затягнув її на дах оперного театру чи навіть вище. Вогонь на себе, вогонь на себе. Він підхопив шолом і начепив його на кінець наступної стріли. Що потрібно зробити? Присісти під вікном і... Він на мить замислився. Потім перекотився по підлозі у той кут кімнати, де стояла чертина з гаком на кінці. Колись її використовували, щоб відчиняти вікна на верхніх поверхах, а тепер вона іржавіла у кутку. Він закріпив шолом на кінці жердини, сам втиснувся у кут, а жердину всіма силами поставив таким чином, щоб шолом визирав над підвіконням і джбунь тріски розлетілися саме з тієї точки, де зараз повинна була відчувати значні незручності людина, яка тримає шолом на жердині. Ваймс усміхнувся. Хтось намагався його вбити, і це змусило його почувати себе живішим аніж останні кілька днів. І вони були не такі розумні, як Ваймс. Завжди варто сподіватися, що ваш потенційний убивця буде саме таким. Він турнув жердину, підняв арбалет, прокотився повз вікно, вистрілив у невиразну форму на даху оперного театру навпроти, сподіваючись, що арбалетна стріла може подолати таку відстань, перестрибнув через усю кімнату і рвонув ручку дверей. Коли він вибігав, щось зі свистом розтрощило двірок. Він біг задніми сходами через двері, дах туалету, проволок суглобний, вгору задніми сходами ретрофренолога зорогу, умить удерся до операційної і скочив до вікна. Примітка. Ретрофренологи працюють таким чином. Френологія, як всім відомо, – це спосіб визначити чийсь характер схильності та здібності, досліджуючи нерівності його голови. Тому, як вимагає сувора логіка Анкморпорка, повинна бути можливість сформувати чийсь характер – Завдаючи пацієнту ретельно відміряні удари у потрібних місцях, можна зайти до спеціаліста і замовити артистичний темперамент зі схильністю до самокопання та дещо історичності. Насправді ви отримаєте лише удари по голові цілим арсеналом різноманітних молоточків, однак така діяльність створює зайнятість і сприяє обігу капіталу, а це головне. Зоргу та його пацієнт здивовано на нього глянули. На даху опори не було нікого. Ваймс озирнувся і зустрівся з парою спантеличених поглядів. Доброго ранку, капітане Ваймзе, сказав ретрофренолог, його масивна рука досі тримала молот у повітрі. Ваймс якось дивно маніакально посміхнувся. Просто мені здалося, почав він, видумуючи історію на ходу, що на даху сидить цікавий рідкісний метелик. Тролі пацієнт вічливо дивилися повз нього. Поки біг сюди метелик, певно, вже полетів. засмучено сказав Ваймс. Він підійшов до дверей. «Вибачте, що потурбував», – сказав він і пішов геть. Пацієнт Зорго з цікавістю спостерігав за ним, доки той не зник з поля Зору. «Здається, у нього був арбалет», – сказав він врешті-решт. «Дивно, він погнався за цікавим рідкісним метеликом з арбалетом». Зорго знову налаштував накладену на лисину пацієнта сітку бажаних нерівностей. «Хто знає", сказав він. «Може, вам зборються з метеликами, які за чутками створюють усі ті урагани?» Він знову молот. «Що формуємо сьогодні? Рішутість, так?» «Так, ні, можливо». «Точно, трохи рішутісті не зашкодить», – зорго прицілився. «Буде», – сказав він з абсолютною впевненістю, – «не дуже боляче». Це було більше, ніж просто забігайлівка. Для гномів це був своєрідний будинок культури. Коли Ангва увійшла, згинаючись майже вдвічі, голоси затихли, але коли слідом за нею увійшов Мурква, Гомін відновився та став навіть ще гучнішим, хоча жартів стало менше. Капрал веціло привітався з гостями закладу. Потім він обережно прибрав два стільці. Якщо сидіти на підлозі, то можна було згинатися трохи менше. «Дуже миле місце», – сказала Анґва, «Етнічне». «Я досить часто тут буваю», – сказав морква. «Готую добре, і, звичайно, то зручно тримати вуха насторожі». «Щодо останнього сумніваюся», – розсміялася Анґва. «Перепрошую». «Ну, я маю на увазі вуха. Вони ж у вас колінами закриті». Вона відчувала, що з кожним словом прірва між ними стає все ширшою. Гала знову припинився. «Ем...», – почав Морква, невпинно на неї дивлячись. «Як би пояснити? Тут говорять мовою гномів, але слухають мовою людей». «Вибачте». Морква осміхнувся, а потім кивнув кухару за прилавком і голосно прокашлявся. «Здається, у мене десь була цукерка від кашлю», – почала Ангва. «Я замовив сніданок», – сказав Морква. «Ви знаєте меню на пам'ять?» «О, так. Тим паче, воно є на стіні». Англа повернулася і знову подивилася на те, що на перший погляд мало вигляд випадкових подряпин на стіні. «Оце – це огська мова», – сказав Морква. «Стародавнє і поетичне рунічне письмо, походження якого втрачено в туманах часу, але, як вважається, його винайдено ще до появи наших богів». «Дивина. І що там написано?» Морква цього разу справді прокашлявся. Овочевий салат, яйце, буби, щур – 12 центів. Овочевий салат, щур, смажені хліб сім – 10 центів. Вершковий сир, щур – 9 центів. Щур, квасоля – 8 центів. Щур, кетчуп – 7 центів. Щур – 4 центи. А чому кетчуп коштує майже стільки, як і щур? Поцікавилася Ангва. А ти пробувала щура без кетчупу? Сказав морква. Я замовив нам смажені хліб сім. Ти коли-небудь куштувала гномські смажені хлібці? Ні. Їх потрібно скуштувати хоч раз у житті, сказав Морква. Він, здається, обдумував сказане. У більшості людей саме так і виходить, додав він. Примітка. Щур під вершковим сиром – це лише одна з відомих страв дискосвіту, котрі доступні в мегаполісі, що зветься Анкморпорк. Згідно з публікацією гільдії торговців «Ласкаво просимо до Анкморпорка» міста тиші несподіванок, у найкращих торгових центрах міста також можна скуштувати куляш, печиво диявола, копчену пікшу, сумний пудинг, пельмені з лахміттям, не плутати шотландськими пельменями. Анкморпорська страва відчувається в роті як найлегший десерт а в животі, як важезна куля для боулінгу, і, як його не згадати, поморді сендвіч, цікавий також унікальним способом подачі. У путівнику прямо сказано, щоб відчути справжній смак анкморпорка. Радимо замовляти саме по морді сендвіч. Через три з половиною хвилини після пробудження капітан Семел Ваймс, вартовий нічної сторожі, робив останні кроки сходами, що вели на дах міського оперного театру, жадібно хапаючи повітря, але не витримав і виблював, одночасно вивергаючи нотки трагедії і комедії. Потім він протилився до стіни, байдуже розмахуючи перед собою арбалетом. На даху більше нікого не було. Була лише дахівка, що жадібно вбирала в себе ранкове сонячне світло. Рухатися далі було вже надто спекотно. Коли йому стало трошки легше, капітан понишпорив між димоходів та маленьких віконець. Він знайшов лише десяток місць, де можна спуститися вниз, і тисячу місць, де можна сховатися, звідси він добре бачив свою кімнату. Цікаво, що він міг бачити кімнати більшості жителів міста. Баліста? Та ні. Що ж добре, принаймні десь повинні бути свідки. Він підійшов до краю даху і визирнув. «Аго, внизу!» – привідно крикнув він. Він моргнув. Внизу було ще шість поверхів. Не найкращий вид для щойно спустошеного шлунку. «Ем, ти не могла б підійти ближче?» – попросив капітан. «Араз!» Ваймс зупинився. Камені заскрипіли, і гаргулья почала наполегливо підійматися наверх, рухаючись як персонаж дешевої лялькової анімації. Він небагато знав про гаргуль. Морква якось сказав, що це, як не дивно, міський вид тролів, який розвинувся у симбіозі з жолобами, і він захоплювався тим, як вони збирали стічну воду через вуха і випускали через дрібні сита в роті. Вони, мабуть, були найдивнішим видом у дискосвіті. Примітка це була щира неправда. Вальмс мандрував лише пішки і мало що знав наприклад про ланкерську суїцидальну пліснявку тюніву лему, яка живе лише у двох вимірах і їсть математиків, чи квантового метелика погоди. Але не виключено, що найдивніший і, можливо, найсумніший вид у дискосвіті – слон-відлюдний. Ця істота, не маючи такої товстої шкіри, як у її найближчих родичів, живе в хатах, постійно рухаючись і добуваючи своє житло. Тож мандрівник землями, як дивно може прокинутися вранці посеред села, якого напередодні не існувало. Птахи переважно не гніздилися на будівлях, колонізованих гаргульями. А кажани переважно облітали їх якому гадалі. Як тебе звати? — Губи Вайм зарухалися, коли він подумки додавав усі ті звуки, які припустила істота, що не вміла повністю стуляти рота. — Карниза Дебродвейська? Ім'я Гаргулії завжди було тісно пов'язане з місцем її проживання, чи краще сказати розташування. — Ну і що ж, Карнизо, — сказав він. — Ти знаєш, хто я? — І. Похмуро сказала Гаргул'я. Вайм скивнув. Це створіння сидить тут, пропускаючи через вуха воду або комах, коли дощу нема. Невеличке в таких осіб коло спілкування. Навіть у прищів діяльність передбачає більше соціальних контактів. Я, капітан Вамс, нічна сторожа. Аргуля нагострила свої величезні вуха. Ер, ой, ер, а я на арху. Вамс знову напружився, щоб перекластися. Він блимнув оком. Ти, знаєш, капрала моркву? Ой. «А сігають Орку?» Ваймс пирхнув. «Я тут виріс, – подумав він. І коли я йду вулицю, і всі говорять. А це що за похмурий телепень? Морква тут кілька місяців, і всі його знають. І він усіх знає. Та що й всім подобається? Мене би це дратувало, якби він і правда не був таким схильним подобатися. Живучи тут, – сказав Ваймс, добряче зацікавившись, незважаючи на більш нагальні питання, що роїлися в його свідомості. «Звідки ти знаєш Орку, Морку?» І іноді є поговорить з нами. Справді? Ак? А ще хтось приходить сюди, буквально щойно. Ак? Ти бачила, хто це був? Ік. Я тут аерверки. А потім Ой, на вулицю. Олофернова вулиця, переклав Ваймс. Тож злочинець, ким би він не був, утік уже далеко. Уявила, Алка. Уже добровільно продовжила карниза. Алка, аерверк. Що? Фейверк. А у а. Аж ух, ам окети. А? А, феєрверк. Ах. Ін. Палка феєрверк, наче палка ракетниця. О, й, алка. І цінишся і алка робить а. Ти цілишся і палка робить бабах?» Ах. Вам спочухав голову, наче робота чаклунів, але вони не робили бабах, принаймні навмисне. Гаразд дякую, сказав він. Ти уже допомогла. Він повернувся назад до Сходів. Хтось намагався його вбити. А Патріцій застерігав його від розслідування крадіжки з гільдії найманців. «Крадіжка», – подумав він. До цього часу Ваймс навіть не був упевнений, що сталася крадіжка. До того ж не варто забувати про закони випадковості. У роботі вартових вони відіграють набагато більшу роль, ніж хотілося. Б. На кожне вбивство, яке розкривалося ретельним дослідженням відбитка взуття або недопалка сигари, Сотня не розкривалася взагалі тому, що вітер невчасно зірвав листя з дерева або тієї ночі не було дощу. Тож багато злочинів розслідується методом вдалого збігу обставин то могла бути випадкова зупинка автомобіля, підслухана розмова, особа відповідного походження, яка опинилася на відстані п'яти миль від місця злочину без залібі. Навіть Ваймс знав про закони випадковості його чобіт вдарився в щось металеве. А тут розташована сказав Капрал Морква. Знаменита тріумфальна арка зведена на честь криш різької битви. Здається, ми в ній перемогли. На арсі представлено статуї близько 90 відомих солдатів. Монумент врешті-решт. Краще б цей монумент присвятили бухгалтерам, почувся голос собаки позаду Ангви. Це був перший світій бій, у якому ворога переконали продати зброю. І де ж цей величезний монумент, спитала Ангва, все ще ігноруючи господа. Ага. «Так, у цьому й проблема», – сказав Моркво. «Перепрошую. Пане Скупцю, це пан Скупець, державний хранитель пам'ятників. Згідно з давньою традицією, його зарплата становить один долар на рік і новий жилет кожної вепроночі. На табуреті, насупивши на очі капелюха, сидів старий. Він неохоче трохи сунув капелюха, щоб роздивитися незваний гостей. «Доброго дня, пане Моркво. Ви хочете подивитися на тріумфальну арку, так?» «Так, будь ласка». Морква повернувся до Ангви. На жаль, за фактичну розробку дизайну відповідав клятий тупак Джонсон. Старий зрештою витяг з кишені невелику картонну коробку і шанобливо зняв кришку. «І де ж вона?» «Прямо в коробці», – сказав Морква. «За «О!» Боюся, що для пана Джонсона точні вимірювання були справою простолюду. Пан-скупець закрив кришку, щоб цей величний монумент не зіпсувався від надмірного впливу сонячного світла. Його авторству також належить Квірмський меморіал, висячі садианка та колос морпорський, сказав морква. Колос морпорський? перепитала Анґва. Пан скупець підняв свій худий палець. Ага, сказав він. Не хватеся. Він помазав кишені. Десь тут я його сховав. Цей Джонсон хоч раз розробив щось корисне. Що ж, він розробив декоративний набір для креслення для лорда пастку Божевільного, сказав морква, коли вони пішли далі. І зробив все правильно? Не зовсім. Хоча ну ось цікавий факт. Чотири сім'ї живуть у сільниці, створеній за його кресленнями, а його перчанку ми використовуємо для зберігання зерна. Англа усміхнулася. Цікавий факт. З Моркви просто перло цікавими фактами про Анк Моркорк. Англа відчувала неспокій через такі факти. Прогулянка вулицею з Морквою була схожа на три екскурсії одночасно. А ось булькотів Морква. Гільдія жебраків. Це найстаріша з гільдій. Мало хто це знає. Невже. Зазвичай вважається, що найстаріші – гільдія дурнів та гільдія найманців. Запитайте будь-кого. Вони скажуть, що найстаріша гільдія в Анкморпорку – це, звичайно, гільдія блазнів або гільдія найманців. Але це не так. Це зовсім молоді гільдії. А гільдія жебраків існувала століттями. О, справді? – тихо мовила Ангва. За останню годину вона дізналася більше про Анкморпорк, ніж хотіла б знати будь-яка адекватна людина. У неї закралася підозра, що морква до неї залицяється. Але замість звичайних квітів чи шоколаду він дарує їй місто у подарунковій обгорці. І, незважаючи на всі її найтонші інстинкти, вона відчувала ревнощі. До міста. Боги, я його знаю лише пару днів. Причиною цього була його палка «Любов до міста». Здавалося, будь-якої миті він вибухне написною на зразок «Моє улюблене місто» або «Я щасливий, що тут живу». Під час виконання таких пісень головним героєм усі перехожі танцюють на вулиці, дарують йому яблука і знову пускаються у танок, а десяток просто раптом синхронно демонструють дивовижні здібності до хореографії і кожен веселий і доброзичливий, а не злісний, егоїстичний убивця, яким він є насправді. Але проблема полягала в тому, що якби Морква зараз же почав пісню і пустився в танок, люди й справді до нього приєдналися. Морква своєю харизмою міг вмовити групу кам'яних ідолів, вишукуватися позаду нього і станцювати румбу. На головному подвір'ї є дуже цікава група стародавніх скульптур, сказав він. Серед них статуя Джимі, бога жебраків. Чудова статуя, я тобі покажу. Вони не будуть проти. Він постукав у двері. Не треба, сказала Ангва. Та це не проблема. Двері відчинилися. Ніздрі Ангви спалахнули. Почувся запах. Жебрак дивився на моркву. Вгору вниз, вгору вниз. І город відкрився. Нерівна хода Майкл, якщо я не помиляюся. Як завжди весело і доброзичливо сказав морква. Двері ляснули. Не дуже привітно. Трохи потнянів морква. Щось смерди, чуєш? Сказав бридкий, маленький голос звідкись поза англою. Хоча вона не мала настрою помічати господа, вона помітила, що киває. Хоча жібраки володіли цілим коктейльним запахів, другим за силою був запах страху, а й найсильнішим був запах крові. Такий сильний запах, що їй хотілося скрикнути. Почулася група голосів, і двері знову відчинилися. Цього разу перед ним постав цілий натовп жебраків. Всі вони витріщалися на моркву. «Гаразд, ваша честь!» – сказав той, кого Морква назвав нерівна хода Майклом. то увійти. Звідки ви дізналися?» «Звідки ми дізналися, що почав Морква, але Анва штурхнула його ліктем. «Тут когось убили», – сказала вона. «Хто вона?» – запитав нерівна худа Майкл. «Молодший констебель Ангва, Вартова», – сказав Морква. Гар, гар! – підтакував господ. «Треба визнати, що сторожа починає працювати оперативніше», – сказав нерівна худа Майкл. «Ми знайшли бідолагу лише кілька хвилин тому». Ангва відчула, що зараз Морква розтуляє рот, щоб сказати кого. Вона знову штурхнула його ліктем. «Краще відведи нас до нього», – сказала вона.